Oofstuk 219, se trane oor sy sonde en sy gewaarde liefde vir die meester, die vlees as die loon van die sonde, oor die waarde en die aantrekkingskracht van die sywer liefde. Met hierdie woorde van die kynkie, Jonathan, dier sy vierige liefdesgevoelens gedronge, voor die kynkie neergeval, en het geween van te groot vreegde en dankbaarheid. Die kynkie daarop aan die ander gesê, Sien jylle hoe groe die liefde van Jonathan vir my is? Waarlik, ek sê vir jylle, uit elke traan wat nou uit sy oog vloe, sal vir hom eendage een wereld in my reik ontstaan. Ek het jylle weliswaar al vroer die waarde van traan en die verskiltes die verskillende soorte traan laat sien, maar nou sê ek jylle nog eens, geen traan is vir my van groter waarde as alleenlik die, wat gelijk is aan die traan van Jonathan nie. By hierdie woorde van die kynkie, die groot Jonatan weer moet geskep en gesê, O almachtige meester van my lewe, hoe kan ek, a groot sonder, so n eindeloose barmhartigheid en herbarming van u waardig wees? Maar die kynkie sê, Jonathan, vraag jou af, hoe jy my dan so uitermate in jou hart kan liefhe, waarom, as jy so'n groot sonder is? Want is die liefde tot my nie gewijd in sigself nie, soos ek dit self in my godelike liefde is? Hoe kan jy as so'n groot sonder dan so'n gewaide liefde in jou hart verdra? Word dan nie elke mens apart gestel en heeltemaal niet gebore dier die liefde vir Elohim in sy hart nie? As jy dus vol van die liefde is, Sê eers, wat is daar daar volgens in jou, wat jy sonde noem? Kyk, die lichaam van elke mens is in sig self wel sondig, daarom moet die lichaam van elke mens ook sterf. Ja, ek sê vir jou, selfs die vlees van my lichaam is onder die loon van die sonde, en sal daarom ook net soos joune moet sterf. Maar hierdie sonde is immers geen vrywillige sonde nie, maar net in gerig, en staan in geen rekening van jou vrye geest nie. Daarom word jou waarde nie volgens jou lichaam nie, maar enkel en alleen volgens jou vrye liefde bepaal. En later sal nie gesê word nie, hoe was jou lichaam, maar hoe was jou liefde? Kyk, as jy een steen omhoog gooi, dan bly dit toch nie daar boe nie, maar hy val weldra weer omlaag na die grond. Waarom dan? Omdat die materie van die aardom aantrek soos in gerichte liefde, waarvan hy self vol is. Maar waarom val die wolke en die sterre nie van die hemel nie? Wel, omdat die liefde van die hemel hulle aantrek. Wel nou, as jou hart vol is van liefde tot Elohim, die ewig levende, waarin sal hier die alleen vrye, selflevende liefde jou dan wel trek? het die laaste vraag het alle aanweziges met die grootste verrukking vervul en hulle het nou allemaal geweet hoe hulle daarmee gestaan het.